Розділ сьомий. Оце я тужив, що мене покинуло боягузтво. Така добра риса, раніше буквально життя рятувала. Аж тут воно ніби почуло, та й повернулося, знов налякавши до смерті. Я прожив надто довго, і з кожним наступним днем росли шанси, що лишилося вже небагато. Вперюючи черговий поліс, моя страхове цього, звісно, відверто не заявляла. Але ставлення можна було зрозуміти з розміру премій. Її комп'ютер, якщо вірити страховим тарифам і моїм інформаторам, залічив мене до тієї самої категорії, що й крайні випадки ксенопатії. Утішненько. Та й по заслузі, мабуть. Давненько я вже не брався до жодної небезпечної справи. Відчувалося, що бракує практики. Але я зовсім не шкодував про згаянні нагоди повправлятися. Якщо зелений і постеріг, що руки мої тримтять, то не сказав нічого. Адже в них було його життя, і це саме собою псувало пиянців настрій. Коли добре подумати, пиянець був у такому становищі, що дозволяло йому вбити мене, котрої будь миті. Він це знав, я це знав, і він знав, що я знаю, і єдине, що зеленошкірого стримує, він потребує мене, щоб полетіти з Елірії. А отже, його корабель на острові. А отже, своєю чергою, це означає таке: якщо Шендон має до розпорядження корабель, він може шукати нас із повітря, попри всі сантименти мого та майково галюцинаторних приятелів щодо сутички. А це означає, що ліпше б нам із паянцем під деревами працювати, ніж на пляжі, і плисти краще поночі. Відповідно, я переніс наш проєкт поделі на суходіл. Зелений заважив, це дуже добра ідея. У день, коли ми майстрували плота, хмарний покрив порвався, але повністю не розійшовся. Дощ тривав, день трішечки посвітлішав, а в небі пройшли два місяці. Галамагус і Абус, білі-прибілі. Білі. Їм бракувало хіба вишкірених зубів і порожніх очниць. Ще трохи пізніше з острова вилетіла срібляста комаха. Утричі більша за модель Т, і гидка, як личинка. Шість разів облетіло озеро по спіралі, спершу збільшуючи коло, а потім їх зменшуючи. Ми були під густими деревами. Сховалися глибше в кущі і перечекали, доки той апарат повернувся на острів. Весь час я стискав у кишені свого стародавнього талісмана. Кріль не підвів. Ми доробили плота один за дві до заходу, а залишок дня просиділи спинами до сусідніх дерев. Скажи, що думаєш, дам пенні, згадав я до вислів. Що таке пенні? Старовинна монетка ходила колись на моїй рідній планеті. А втім, забирай слова назад. Пенні тепер у ціні. Дивно, пропонувати купити думку. Це в давнину було щось повсякденне у твого народу. Вислів має стосунок до розквіту купецтва. Усе має свою ціну і таке інше. Дуже цікава концепція. Легко можу собі уявити, що подібні до тебе вірять у неї. А пайбадру ти теж купив би? Це вже була б симонія якась. Пайбадра – підстава діяти. Але чи заплатив би комусь, щоб він зрікся тобі мститися? Ні. Чому ні? Гроші ти взяти взяв би, але все одно прагнув би помсти в надії, що обманом приспав пильність. «Я не про себе, – казав. – Сам знаєш, я багатій, та й пиянці ні за що у світі від помсти не відрікаються. Ні, я Шендона, – мав на думці. – Він із твого народу і, може, теж віриш, що все має ціну. Якщо пам'ять не зраджує, він у нелеску і потрапив, бо грошей потребував, аби їх запопасти – Накоїв такого, що тебе образило. Тепер він тебе ненавидить, бо ти посадив його у в'язницю, а потім і вбив. Але він із твого народу. А той же все-все оцінює в грошовому еквіваленті. Отже, можливо, заплатиш майкові досить за його пайбадру, щоб він дістав сатисфакції і забрався? Відкупитися? Але це ідея. Я летів на елірію, налаштований подолати пиянську загрозу. Тепер-то пиянець у мене в руках – і більше вже не загроза. Після нього перехідне місце мого ворога номер 1 посів землянин. А Зелений, можливо, все правильно оцінив. Ми із природи запроданці. Мабуть, не більше за всі інші раси, але, поза сумнівом, більше за деякі. Саме Шендонів потяг розкошувати і довів його до халепи. Відколи я прилетів на елірію, події йшли дуже швидко. Аж дивно, і для мене самого, і для мого дерева що мені навіть не спало на думку, а чи не в грошах порятунок. З другого боку, якщо пригадати звіти про Шендонові витрати, розглянуті і у першій інстанції, і в апеляційному суді, гроші спливали йому крізь пальці, як пливе «bet Спленденс splendens» крізь найрідшу з усіх алхімічних стихій. Ну, дам я йому півмільйона у всесвітніх кредитних одиницях. Будь-хто міг би цю суму інвестувати і жити собі з дивідентів. А Шендон і за рік другий розтримки. І тоді я знов матиму клопіт. Раз мене приперше він вирішить, можемо повторити. Так, я досить багатий, щоб іще раз йому заплатити. іще ще скільки завгодно разів. Тож, може, він і не схоче різати свою дійну корову, але, може, і схоче, хто зна. Я жити з цим не готовий. Утім, якщо Шендон піде на мирову, чому би не підкупитися тимчасово? Тоді можна буде найняти бригаду кілерів, щоб вивели його з гри якомога скоріше. А якщо їх спіткає невдача? Тоді Шендон негайно вийде мені на слід і знову поставить рубе питання «Я або він?». І так я крутив ту думку і сяк, роздивлявся з усіх кутів, зрештою виварив аж до сухого залишку. Він тоді мав пістолет, але намагався вбити мене голіруч. «Із Шендоном номер не пройде», – сказав я. «Він не з «Он як? Я не хотів тебе образити. Досі не все розумію щодо землян. Не ти один такий. Я дивився, як гасне день. Охмарний покрив і знов застібається. Скоро понесемо плід до озера і попливемо на той берег. Тепер уже не гарячими водами, а місячного сяйва, що стало б нам у пригоді, не буде». «Зелений-зелений». Я бачу в тобі самого себе, бо, здається, зробився більше пиянцема, ніж землянином. Та навряд чи це справжня причина. Бо ж усі мої нинішні риси – лише надбудова на тому, що в мені вже було. Я теж можу вбивати, як заведено серед вас, і пайбадри триматися, хай тому що. Знаю це і поважаю тебе за це. Та ось я до чого веду. Коли все скінчиться, якщо ми обидва залишимося живі, я міг би прийняти тебе як друга. Міг би закинути добре слівце перед іншими ім'яносцями, щоб тобі дали другий шанс на посвято. Я, мабуть, був би не проти, якби до страмтрійських верховних жерців додався новий, що носив би ім'я Кірвара Чотирликого, Отця Квітів. Хай буде на те його воля. «Ти, земляни, не намагаєшся з'ясувати мою ціну?» Ні. Роблю обґрунтовану пропозицію. Як хочеш, так і сприймай. Пайбадрі від тебе я поки що не мав. Або я спробав бити тебе? На підставі хибної пайбадрі це мене не турбує. Ти усвідомлюєш, що я можу тебе умертвити, коли тільки захочу. Усвідомлюєш, що ти так думаєш. А я то дев, що надійно цю думку приховую. Це дедукція, а не телепатія. Трохи помовчавши, він визнав, ти таки майже пиянець. Обіцяю притримати помсту, аж доки ми розквитаємося із Шендоном». «Вже скоро», – сказав я. «Скоро ми вирішаємо». І ми сиділи, сиділи, чекали, чекали на ніч. Нарешті вона прийшла. «Пора», – мовив я. «Пора». Ми підвелись і взяли плота. Віднесли до берега, зобрали на тепле мілководдя, спустили на воду. «Вислов взяв?» «Так, рушаємо». Ми вилізли на плід, рівноважили його, розпочали висловати, а тоді працювати жердинами. «Якщо Шендон вищий за хабарі, чому він твоїми секретами торгував?» «Дали б ми, люди, більше, він видав би нам своїх покупців». «То як це він вищий за хабарі?» «Бо Шендон з мого народу і ненавидить мене, і більше нічого». Такої пайбадри не купиш. Тоді я щиро в це вірив. У землянському розумі завжди є темні ділянки. Заввежив п'яниця. Хотів би я колись розвідати, хто ж там у них. Я й сам хотів би. Тут зійшов котрись із місяців. За хмарами з'явилася невиразна світляна ляпка. Поволі лізла в заніт. Вода м'яков плюскала поруч і крихітні хвильки лизали коліна та черевики, і з берега нас підганяв холодні вітрець. «Вулкан задрімав», – сказав Зелен-Зелен. «Про що ти перемовився з Бельйоном?» «А чікий, нічого від тебе не приховаєш». «Я знаю, що відбувалося, бо не раз намагався подумки сконтактувати з тобою». «Бельйон і Шимбо чекають. Кілька швидких рухів, і котрись матиме сатисфакцію». «Води черніли чернилом», а теплі були, мов, та кров. Мострів стерчав вугляною горою на тлі на перламутрової ночі. Ми працювали жардинами, доки загубили дно. Тоді взялися вислувати. Тихесенько, з викрутами. Зелений мав типову пиянську любов до води. Це відчувалося в його рухах, в уривках емоцій, що я вловлював на ходу. Подорож поза темні води. Химерне було відчуття. Оте місце багато чого означало для мене, бо воно зачепило в мені певні струни, поки я його зводив. Атмосфери долини тіни відчуття тихомирного переходу геть не було. Це місце різницька плаха в кінці загону. Я ненавидів його, боявся. Знав відтворити таке ще раз за брак недушевних сил. Це один з унікальних випладів, що про них ти шкодуєш усе життя». Подорож поза темні води означала сутичку із чимось у мені самому, чого я не розумів або не приймав. Пливу я такий по такійській затоці, і ось раптом відповідь був ваніє собі лиховісною кубкою решток усього, що йде під воду, і на берег уже не вертає. велетенське життєве звалище, нагромадження пам'яток, що лишається, коли все минає. Наочний символ суєтності намірів та ідеалів – Хоч добрих, а хоч поганих. Скеля, що трощить цінності. Ось вона сигналізує доконечну безцільність самого життя, яке мусить колись об неї розбитися. І більше ніколи, ніколи-ніколи знову не воскресати. Хоч води, що плюскали на коліна і були тепленькі, але пронизев холодок і я збився з ритму. Зелений торкнувся мого плеча. Ми знову синхронізувалися. «Навіщо ж ти сотворив цей острів, якщо так ненавидиш його?» ну, ні, як слід заплатили. Тримайся лівіше, ми зайдемо ззаду». Змінивши курс, плід забрав на захід. Пиянець бостев висловати сильніше, а я навпаки. «Ззаду? А тож, тлумачити я не став. Коли ми наблизилися до острова, я вгамував рефлексії і перетворився на щось механічне. Завжди так роблю, коли забагато думок». Я висловав, ми поковзом рухалися крізь ніч, і ось острів уже праворуч, увесь поцяткований таємничими вогниками. Високо зверху падало жевриво від конічного шпиля, перетинало нам шлях, плямуючи води та кидаючи червонястий відтінок на кручі. Ми проминули острів і підгрібали з північного боку. Крізь ніч я бачив цей стрімкий берег, наче за дня. Пам'ять підготувала мапу його, шрамів і зморщок, а кінчики пальців уже відчували колючу текстуру каміння. Коли ми наблизилися в притул, я вперся веслом у чорну стіну, утримуючи пліт на місці. Вважно поглянув угору, тоді дав команду. На схід. Ще за кількасот метрів ми досягли місця, де я сховав оту стежку. Скісна розколена в скелі, упершись у стіни спиною і ногами, Можна піднятися метрів на 10, Там, обережно ступаючи по вузесенькому карнизу, пересунутися метрів на 20 по горизонталі, а звідти вже лізти вгору за допомогою передбачених сходинок зачіпок. Я проінструктував зеленого. Він утримував плід, поки я першим висаджувався. А потім рушив у слід, не нарікаючи ні на що, хоча йому, певно, боліло плече. Вилізши на прискалок, я глянув униз і не побачив плота. Сказав про це компаньйону той буркотнув. Я дочекався пиянця, простяг йому руку. Тоді дюйм за дюймом ми стали пробиратися на схід стіною розколений. Перехід до драбини тривав десь 15 хвилин. Я знову поліз перший, а перед цим попередив пиянця. До наступного виступу нам підніматися метрів 150, той знову щось буркотнув і посунув за мною. Руки швидко заболіли. Коли ми вибралися на карниз, я знесилено влікся із цигареткою. За десять хвилин ми рушили далі. До півночі досягли вершини без ніяких пригод. Хвилин десять йшли, аж бачимо він. Непевна, сновидна постать, мабуть, обдовбана наркотою. А може і ні. Ніколи, напевно, не знаєш. Тож я наблизився, торкнувся йому плече, став попереду і заговорив – Куркури, як поживаєш? Він глянув на мене з-під обважнілих повік, кілограмів 160 у білих шатах. Так його вбрати, придумав, гадаю, зелений, сині очі, світла шкіра, тихий голос, відповідаючи трішечки шепелявив. Здається, я маю всі дані. Це добре. Як ти вже знаєш, я прилетів, щоб зійтися з цим паном. З зеленим зеленим у певного роду двобой. Але ми віднедавно союзники проти Шендона. Що ти на це? Дай мені хвилинку. Поміркувавши, він заявив, так, ти програєш. Тобто, Шендон уб'є тебе за три години десять хвилин. Ні, не зможе. Якщо ні, то тому, що ти сам йому до віку вкоротиш. Тоді приблизно за п'ять годин і двадцять хвилин відтепер тебе уп'є. «Пан Зелен». «Звідки ця певність?» «Зелен той планетодизайнер, що збудував корлін». «Це так?» – спитав я «Так». «Тоді він об'є тебе». «Як?» «Імовірно, тупим предметом. Якщо ти цього уникнеш, матимеш шанс перемогти голіруч. Ти завжди виявлявся трохи сильнішим, аніж на вигляд, і це уводить усіх в оману. Проте не думаю, що воно...» Виручить тебе і цього разу. Дякую. Ну, ти не сильно хвилювся. Хіба що кожен із вас обох має таємну зброю. А це дуже ймовірно. Дешендон. Шале. Хочу його голову. Як її отримати? Ти такий собі демонічний чинник. Маєш ту здібність, що її я не можу як слід оцінити. Так, знаю. Не застосовую її. Чому? Він теж так І це я знаю. Якщо взагалі зможеш його вбити, уб'єш без неї. Гаразд. Ти не віриш мені? Я нікому не вірю. Пам'ятаєш той вечір, коли взяв мене на роботу? Туманно. Тоді я найліпше в житті наївся. З'їв силу селенну смаженої свининки. А, я щось пригадую. Ти ще про Шимбо розповідав, якщо викличеш його? Шендон викличе того другого. За багато змінних можливі фатальні наслідки. Може, це Шендон на тебе вплинув? Ні, просто оцінює ймовірності. Чи міг би Ярль усесильний створити таку каменюку, що сам би її не подужав підняти? спитав зелений. Ні, відповів куркур. -кур. Чому? Не схотів би. Це не відповідь. Відповідь сам подумай. Ось ти схотів би? Не вірю висновив виснував п'янець. Він був нормальний, коли я його воскресив. Припускаю, що Шендон до нього дістався. Ні, заперечив куркур. -кур, я намагаюся вам допомогти, розповівши Френкові, що він загине. Але ж це правда. Зелений звів руку, аж у ній пістолет, мабуть, забрав мені з пояса, так як ото викрав плівки, телепортацію. Двічі вистрілив і віддав Навіщо ти це зробив. Він брехав тобі, намагався збентежити, упевненість підірвати. Колись це був мій близький соратник, навчився мислити, наче комп'ютер, гадаю, він намагався зберегти об'єктивність. Здобувши плівку, зможеш його воскресити. Ходімо, має в запасі всього дві години і 58 хвилин. Ми рушили далі. «Не слід було так робити?» Трохи помовчавши, запитав пиянець. «Ні». «Вибач мені». «То нехай. Не вбивай більше нікого, доки я сам попрошу, а?» «Як скажеш. Ти Френку вбив багатьох, чи не так?» «Багатьох. Чому?» «Стояв вибір, кому з нас померти. Я вирішував краще їм. Мон як». «Боджеса ти вбивати не мусив. Я подумав». Замовкни, просто замовкни. Ми йшли собі, проминули скельну розколену, поруч гадючилися мацаки туману, торкалися одягу. Глядь, а осторонь від похилої стежки, ми саме вийшли на неї і спускатися починали, стоїть інша тінь. Померти явився», – промовила постать. Я спинився, поглянув на неї. «Ясновельможна Карла». «Проходь, проходь». Поквапся назустріч долі. Ти й уявити не можеш, що це означає для мене. Колись я тебе кохав. Сказав я, знавши, що того казати зовсім не варто. Вона похитала головою. Окрім себе самого, у житті ти кохав лише гроші. І ти їх здобув. Рятуючи власну імперію, Френку, ти вбив, я і не знаю скількох. І ось нарешті знайшовся той, хто може тебе подолати». Це мені честь бути поруч, коли ти зустрінеш долю. Вімкнувши ліхтарика, я посвітив на Карл. Волосся таке руде, обличчя таке бліде, Що й у формі сердечка, а очі зелені, як я й пам'ятав. На мить мене охопив болісний потяг до неї. А ну ж це я його подолаю? Тоді, ймовірно, я знову буду твоя якийсь час. Але, сподіваюся, так не станеться. Ти лихий я бажаю, щоб ти загинув. Якби ти знову мене здобув, я б і сама знайшла спосіб. «Но годі!» отрутився Зелен-Зелен. «Я повернув тебе з мертвих. Я привабив цього чоловіка сюди, щоб убити. Мою в забрав землянин, і він, на жаль чи на щастя, має той самий намір стосовно Сендо. Але тепер наші долі, моя і Френкова, злилися в одну. Подивись ну, на мене. Я відновив тебе». «Я дозволю тобі жити далі. Допоможи нам дістатися до ворога, матимеш винагороду?» Вона відступила в пітьму і зверхньо зареготала. «Ні, ні, спасибі. Колись я тебе кохав». Трохи помовчавши, запитала. «А знову покохати міг би?» «Не знаю, напевно, але ти дещо для мене значиш, дещо важливе». Проходно, ну, хай спишуться всі борги». «Іди до Шендона і загинь!» «Будь ласка, княгине, колись, коли ти була моя, це так багато для мене важило. Карло, навіть коли ти пішла, я так до тебе і не збайдужив. Окрім того, попри всі ті чутки, Альгольську десятку збанкротив не я. Ти, ти, гадай, мені вдалося б тебе переконати в протилежному. Негай часу проходь, як забажаєш, але я так і не зможу». Не зможеш чого? Повністю збайдужити до тебе. Проходь, ну, будь ласка. І ми пішли. Усю ту розмову ми не англійською проговорили, а рідною мовою Карли, дральмінською. А я був і не помітив. Оце дивина. Ти кохав багатьох жінок, правда, Френку? Спитав пиянець. Так. Ти ж брехав їй, що досі не збайдужив. Ні. Ми спускалися стежкою, Доки внизу попереду стало видно вогні шале. Ще трохи прийшли туди. З'явилася остання постать, наблизилась до нас. «Ніко!» «А то ж, добродю!» «Це я, Френк!» «Боже правий!» «А наче й так!» «Дай нам поближче гляну!» «А вже ж!» «Ще й ліхтару вимкну!» І облився світлом, щоб Нік роздивився як слід. «Сили небесні! Це справді ти!» А знаєш, той, що внизу, ненормальний, і затявся тебе дістати. Я знаю. Хотів, щоб я допоміг, я послав його в еротичну подорож. Отто він не скаже ні. Ми побилися, я зламав йому нос і нахрін забрався. Втім, він не переслідував. Крутий, хлопчина. Та знаю. Допоможу тобі з ним розібратися. Добре. Але це, що з тобою, мені не вподоби. Той самий Нік не змінився ні трохи, рве та лютує. Це просто чудово. Чому? Заварив усю кашу. Мене воскресив та інших. Слизька паскуда. Я б на твоєму місці якнайскоріше прибрав його з гри. Ми з ним тепер союзники. Нік харкнув. Я до тебе добродіщи доберуся. Пообіцяв він зеленому. Коли це все закінчиться, ти мій. Пам'ятаєш, як мене допитував? Дуже приємно було. Тепер моя черга. Гаразд? Ні, не гаразд, аж ніяк не гаразд. Ач коротунчиком мене звав. Чи як воно там по пиянському овочу ти дурноверхий, дочекаюся черги і підсмажу тебе. Радий, що знову живий, мабуть, завдячується тобі, але прикінчу тебе, падла, навіть не сумнівайся. Сам напросився при кандибошу, чим Бог пошле. Щось я не вірю, малюче, мовив п'яниця. «Першу треба дожити», – втрутився я. Тож Нік приєднався до нас. Пішов поруч зі мною і з другого боку від зелен -зелена. «Він там, унизу?» – спитав я. «Так, є граната». «Є?» «Це, мабуть, найліпший спосіб. Переконайся, що він усередині і закинь у в вікно». «Він сам?» а, «Ні, але ж це буде не зовсім убивство. Захопивши плівки, ти зможеш і дівчину воскресити». Хто вона? Таке собі Кеті, що заодна не знаю. Моя колишня дружина. А, ну, тоді, мабуть, цей варіант відпадає. Усе може штурмувати. Можливо, якщо доведеться, я подбаю про Шендона, а ти рятуй Кеті. Він її не скривдить. Себто. Ми Френку вже кілька місяців як прокинулися. Не знали, де ми і навіщо. А цей його зеленопикий, казав, ніби той сам не знає. Виходило, що ми справді мертві. Про тебе дізналася тільки, коли оцей посварився із Майком. Здається, одного дня Зеленопик і послабив захист. А Майк його це б Так чи інака Майк і дівчина, ну, отакеті, щось типу, зійшлися. Вони, мабуть, закохані. Зелен, Зелен, чому ти мені не сказав? Вважав заважливе, але вже помилився. Я не відповів, бо не знав. Став швидко думати. Прихилився до скелі. Щосили натиз педаль газу своїх розумових ресурсів. Вирушав я сюди знайти вбити ворога. Тепер він зі мною, а я вже по іншого йду. Аж тут дізнаюся, той інший спить із моєю воскреслою з мертвих дружиною, що їй я летів виручати. Це таки все міняло. Але як саме? Якщо Кеті кохає Майка, то що ж, я вдаруся пристрелити його при ній? Хай навіть він просто її визискує, Хай його почуття нещирі, я так не вчинив би, коли вже він дещо для неї значить. Здавалося, що залишається тільки ота пропозиція від Зеленого. Зв'язатися з Майком і спробувати відкупитися. Він має нову силу та гарну дівчину. Додаємо ще купу грошей, і може таки відчепиться. Проте в голові все крутилося та неприємна думка. Він намагався вбити мене голіруч. Я міг розвернутися і відступити. Міг сісти в модель Т, і доби не минуло б, як я вже мчав би на безтурботно. Бажаєш Шендона, Хай має. Я міг поквитатися із Зеленим і повернутися до своєї фортеці. Так, це важливо. Чи воно змінює твої плани? Поцікавився Зелен Зелен. Змінює. Лише через неї? Лише через неї. Дивакти, ти Френку. Пройти весь цей шлях, аж тут передумати через дівчину, що для тебе не більше, ніж давній спогад. Я маю дуже добру пам'ять. Не хотілося, щоб ворог мого імені іноделі розгулював світом у тілі спритного та розумного чоловіка, що залюбки звів би зі світу мене самого. Така комбінація заважала б заснути спокійно, навіть на безтурботній. А втім, нащо хтось різав би дійну корову чи грошовитого віслюка, комедна, Якщо проживеш досить довго, ті, з ким ти мав дружбу і ворожнечу, любов і ненависть, кружляють навколо таким собі масовим маскарадом, а від часу до часу ще й маски міняють. І що робитимеш? – озвався Нік. – Поговорю з ним. Якщо вийде, укладемо угоду. Ти ж казав, що свої пайбадрі він не продасть, – нагадав Зелений. – Тоді я так думав. Але ця історія з Кейті змушує мене спробувати. Не розумію. «І не намагайся. А ви б двох краще тут почекали, щоб під вогонь не потрапити». «І що ж нам робити, якщо він тебе вб'є?» – спитав пиянець. «Це буде вже ваша проблема. До зустрічі, Ніко». Щасти, Френко». Я рушив стежкою далі вниз, затулившись ментальним екраном. Ховався за каменюками, проповзав серед них, а врешті-решт я заліг метрів за п'ятдесят від шале. Мене захищали два здоровенні камені, дали важкі тіні. Поклавши пістолета на передпліччя, прицілився в чорний хід. «Майко!» — гукнув. «Це Френк Сендо. і став чекати. Він десь із 30 секунд міркував, а тоді відгукнувся. «Чого тобі?» «Хочу поговорити». «Слухаю!» Вогні в шалезне нацька згасли. «Чи правда, ота про тебе та Кеті Він завагався, а потім сказав, Мабуть, що так. Вона з тобою? Можливо. А що? Хай сама скаже. Тоді я нарешті знову почув її голос. Думаю, Френку, це правда. Ми гадки не мали, де опинилися, нічого не розуміли, і я пам'ятала пожежу, не знаю як. Я прикусив губу. Не виправдовуйся. Ми давно не разом, якось переживу. Майк засміявся. Щось ти занадто впевнений. «Ні, не занадто. Я вирішив вибрати шлях найменшої опору». «Тобто?» «Скільки ти хочеш». «Грошей? Ти що, Фенко, мене боїшся?» «Я прийшов тебе вбити, але якщо Кеті тебе кохає, то не робитиму цього». «Каже, кохає. Нехай. А коли вже ти житимеш далі, хочу тебе позбутися». «Скільки тобі заплатити, щоб ти забрав свої пасочки і сам забрався?» «Що таке пасочки? «А, незважай, то скільки?» «Не готовий я був до такого, тому навіть не знаю, але багато. Довічний гарантований прибуток, чималий, плюс деякі величезні придбанки на моє ім'я. Треба буде скласти список. А ти взагалі серйозно? Чи це підступ якийсь?» «Ми ж телепати обоє. Пропоную прибрати захист. Власне, наполягаю, це обов'язкова умова». «Кетті просила тебе не вбивати», – сказав Майк. «Якщо не послухаю, мабуть, образиться, а нехай, вона важливіша. Візьму твої гроші та жінку і заберуся». «Класно, дякую», – він зареготав. «Нарешті карта мені пішла. То як ти плануєш це врегулювати? Якщо ти не проти, то виплачу якусь суму, а потім уже доручу юристам, щоб заснували траст». «Не проти?» «Хай все буде законно. Хочу мільйон, а потім щороку сто тисяч. Чи мало?» «Для тебе – ні. Просто завважив. Добре, домовилися». Цікаво, як Кеті це все сприймає. У не могла вона за ті місяці змінитися аж так, щоб наші переговори не здалися їй трохи огибними. «Іще дві умови, – повів я далі. Пияниць Зелен – зелен-зелен-терль. Він тепер мій. Між нами – свої порахунки». То забирай, кому він там треба? А друга умова? Нік, Карлик, летить зі мною, живий і здоровий. А, той малий. Майк несподівано засміявся. Це звісно. Широ кажучи, він мені навіть сподобався. Це все? Це все. Перші сонячні промені полоскотали черво небеса. Вулкани полум'яніли понад водою титанічними смолоскипами. І що тепер? Чекай, повідомлю своїх. Зелен, Зелен, ми домовилися. Він продає пайбетро. Скажи Нікові, вилітаємо за кілька годин. Корабель забере нас трохи пізніше. Почув тебе, Френко. Невдовзі приєднаємося. Тепер залишалося тільки з п'янцем перехуватися. Аж якось занадто просто. Я досі старихся підступу. Та він мусив би бути диявольськи хитрим. Мені видавалося дуже сумнівним, що Зелений з майком у змові. Так чи інакше, скоро довідаюся. Щойно ми з Шенденом знімемо захист. Але владнати питання як два бізнесмени, після всіх, то приготувань. Не знаю, я засміявся чи форкнув, звук був якийсь проміжний. Аж тут відчулося, щось не так. Щось? Не знаю, що саме. Якийсь примітивний, печерний, бай і передчуття. перечуття. Черт його забирає. Можливо, що найтримічі. Абус сяйнув крізь попіл і та дим, мав колір крові. Вітерці знерухомили, здалося, що все навкруги затихло. Аж тут мене знов ухопив той продавній страх кишко-крут, а я ну йому опиратися. Ось-ось величезна небесна рука розчавить мене, але я зачаївся. Я вже підкорив острів мертвих, а токійська затока палає навколо. Та настав мені час зазирнути в долину тіни, як легко знаходжує всяке зі смертю пов'язане. Усе навколо про неї так і нагадує. Здригнувшись, угомував тремтіння: Не можна, щоб Шендон знайшов у моїй душі страх. Нарешті настав момент, коли я більше не міг чекати. «Шендон, прибирає захисний екран, і ти прибери». «Гаразд». І наші розами стрілися, за них один в одному. Ти не брехав, ти теж. Отже, угода чинна, так. Аж тут ні, гучне, мов би хтось гримнув у мідяні тарілки десь у підземному царстві. А звук той відлунив униз від небесних веж, але все це лише в наших розумах. Цілому я пронизав вогняний жар. Тоді я підвівся повільно, а ноги були міцніними вгори. Крізь мерехтіння рисок, червоних і зелених, я бачив усе ясно, наче вдень. Бачив, як унизу із шале вийшов Майк Шендон, просканував поглядом верховини. Зрештою, наші очі зустрілися, і я усвідомив, сказане чи написане. Там, де ото я стояв, був із блискавкою в руках, була правда. Отже, мусить відбутися сутичка. Полум'я. Хай буде так. Темрява. Відтоді, як я вилетів із безтурботний аж тепер, події йшли за схемою, що переважала та зневажала людські угоди. Наші конфліктики з Шендоном – це щось другорядне та малозначне для тих, хто нас тепер контролює. Так, контролює. Я завжди вважав, ніби шимбо – це штучний конструкт, навіяний від п'янців. Моє альтер-его, що бере керування, коли я проєктую світи і ми ніколи не сперечалися, хто головний. Він являвся лише на виклик, робив роботу і знову зникав. Він не стивав до керма спонтанно, не намагався узурпувати владу. Можливо, десь на дні серця я й хотів, щоб Шимбо був справжнім богом, бо мав підсвідоме бажання. А хай десь те й буде бог. Чи то бог, чи боги? Може, саме ця мрія і слугувала рушійною силою, а мій паранормальний хист з наряддям для всього, що відбувалося. Не знаю. Не знаю. Раз, коли він з'явився, зблиснуло світло. І то так яскраво, що я без причини заплакав. Чорт, це ніяка не відповідь. Я просто не знаю. Так і стояли ми в перші погляди один в одного. Два вороги, що ними зманіпулювали два вороги ще давніше. Оце Майка, мабуть, заскочив такий поворот подій. Я намагався з ним сконтактувати, але канал був повністю заблокований. А втім, можна було припустити, що і сам Майк пригадуєте попереднє химерне зіткнення. Тут, бачу, над головою збираються хмари. Знав я, що це означає. Земля під моїми ногами злегка струснулася. Що означає, це я знав теж. Один з нас помре, хоча жоден цього не бажає. «Шимбо, Шимбо!» Покликав я подумки, пане темно деревної вежі, чи мусить воно так бути? І ще питаючи, зрозумів, відповіді не буде, навіть мені, за винятком того, що сталося одразу. Приглушено загриміли громи, довго гриміли, моби віддалені барабани. Вогні над водою пояскравішали. стояли ми з протилежних країв пекельного поля герцю. Навколо плескалися світляні хвилі з туманними плямками шумовиння і з цяточками золи. Ебус закрив обличчя, і хмари облямували кров. Силам, коли вони нагромадилися до належного рівня, на рух треба певний час. Я відчував, як вони лються в мене з найближчого силотягу, а тоді відпливають великими хвилями. Стояв неспроможний поворухнути нім'язом чи хоч повіки столити, перед поглядом свого суперника. А він мерехтів у непевному світлі, що крізь нього дивилися мої очі. І ось я вловив обрис того, кого пізнав свого часу, як Беліона. Я водночас і меншав, і ріс. Не одна мить минула, доки прийшло розуміння. Це я, Сендо, роблюся дедалі інертніший, незначніший, пасивніший. Але також відчувалося як у кінчиках пельців укоріняються блискавки. А їхні верхівки хитаються високо в небі над головою, Так і чекаючи, доки я їх розверну, піджану І гуркотливо стягну на землю. Я, здвигне грім, шимбо темно-деревний. Схил сірого конуса зліва, Мов, бритвою руку весь розпанахало, І оранжева кров потекла в охерон. Сичала, паруючи в озері, що і собі тепер жевріло, а високо в темному небі корцюбилися червонясті пальці. Тоді я роздер з неб'я власними рисами хаосу, пустив їх униз світляним потопом, і гармати небесні гуркнули сельвою, і знову знялися висотні вітри, і задощило. Він тінь. Ніщо. Знову тінь. Аж ось ворога видно. Стоїть унизу, а світло моє вже й гасне. шалеза за його плечима палає. І чути крик Кеті. Френку, пішли на! Гукає зелено шкіри, а карлик смикає мені руку. Але я відмітаю обох і роблю перший крок до ворога. Чиясь свідомість торкнулася моєї, а потім і Беліонової. Я бо відчув, як вона рефлекторно від нього виборсується. Тоді зеленошкірий щось вигукнув і відтяг карлика. Мій ворог вступив в перший крок. І земля під його ногою здригнулася, де інде посунулася, провалилася. Під вітряними ударами він ступив другий крок і впав, а навколо пороз'являлися розколени. На власному другому кроці я відчув і собі, що земля тікає з-під ніг. Ми обоє лежали, а острів здригнувся, здвигнув плечем, і з нашого боку і схил поплив, осів, а із тріщин пішов дим. Коли ми звелися і у третій ступили, були вже чи не на рівній поверхні. Зробивши четвертий крок, я розтрощив каміння навколо ворога. Він, роблячи свій, звалив на мене верхівки скелі. п'ятий вітер, шостий дощ, а з ворожого боку вогонь і земля. Вулкани, заливши світлом долішнє небо, змагалися за горішньо з моєю грозою. Вітри батажили води внизу а ми зсувалися ближче до озера з кожним новим струсом острова. Я чув плюскіт хвилі, попри вітер і грім, попри вибухи, попри постійний кап-кап від дощу. За спиною ворога ще догорало напівзвалене шале. На моєму дванадцятому кроці знялися циклони, на його весь острів ходором заходив, затріщав, дими погустішали, стали їдкіші. Тут щось мене торкнулося, так, як торкатися мене зазь. Я роззирнувся, шукав причину. Зеленошкірий стояв на скельному стрімчаку зі зброєю в руках. Секунду тому ця зброя висіла в мене при боці, не для того вона, щоб нею перемагати в отаких-то циклічних двобоях. Спершу зеленошкірий прицілився в мене. Завагався, і перш ніж я встиг його вдарити, смикнув рукою праворуч. Вилетів промінь, мій ворог упав. Але його врятував рух острова, адже зелений звалився від струсу, впустивши зброю. Тоді мій ворог знову підвівся, залишивши на землі прав руку. Затиснув за лівою, ступив крок до мене. Навколо розкривалися провалі, і саме тоді я побачив дівчину. Вона вийшла, була із підпаленого шале, пробиралася кружкома направо від нас до стежки нагору. Потім на певний час завмерла, дивилася, як ми поволі сунемо на зустріч один одному. Але увагу мою привернула лише тепер. Перед нею роз'явилося провалля. Щось у моєму серці скрикнуло, адже я зрозумів, що не встигну її врятувати. От я, немов відчарований, струснувся і побіг до Кеті. Бо Шимбо мене покинув. Вона похитнулася і впала вперед. «Кеті!» – скрикнув я. Аж тут, звідки лязь, на край вистрибнув Нік, схопив її на люту за зап'ясток. На мить я повірив, що втримає, Тільки на мить. Не втім була річ, що Нік не подужив. Дуже він був ого-го. Річ була у вазі та балансі в моменті сили. Нік устиг матьокнутися, поки вони летіли. Тоді я звів голову та обернувся до Шендена, а хребтом, мов вогонь, піднялася смертельна людь. Потягся до пістолета. Мов, у вісні пригадав, де він дівся. Тут мене накрило каменепадом. Зафіксувало на місці. Ворог саме стопив іще крок назустріч. Падаючи, я відчув. Права нога зламалася. Мабуть, і знепритомнів на мить, але біль повернув до тями. За цей час ворог наблизився ще на крок. Вже вельми близько. Навколишній світ сипався під три черти. Я глянув на куксу суперницької руки, на ті маніакально-депресивні очі, на рот щоб нарешті вже заговорити або зареготати. Здінявши лівий кулак із першої його на праву долоню, я виконав той особливий жест. Аж закричав, коли спалахнув кінчик пальця, а ворожа голова впала з пліч, відскочила раз і покотилася. Очі досі розплющені, витріщені. Услід за моїми дружиною і найкращим другом униз, у розколену. Решта ворога гепнулася на землю переді мною, і я довгенько нею помилувався, аж доки мене засмоктала темрява.